Na imetimia saa 7.21 kwa saa za Afrika ya kati. Karibu kuhifuata tarifa ya habari ya mchana waleo kwenye studio za radio isanganiro nganilo. Kwanza muhutasari wake. Watatakiriba ni elfu mbili wapiga kambi inje ya ngome za uwanja wandegi wa kimataifa melikio ndadae bada ya kuhama makazi yao kufuatia mafuliku ya mita ya mitaya huko hukuru karamu tarafani mutimbuzimu kwa ni bujumbura. Na kituo cha afya cha SOS cha bujumbura na kituo cha afya cha SOS cha bujumbura Chazindua zoezi la kuchangea damu kwa rengu la kusaidia wanawake wa nao jifungua na wahasiliwa wa ajari za barabalani uwanawo hitaji damu. Na katika habari za kimataifa, mahaka makunchi ni Kenya ya tupili mchakato wa kugigayu katiba ikitaja ni kinyume chashiria. Kuna haya bila shaka na mengino penzi msikizaji, mitambo inaungozo na eme tuse mite vuti. Hapa studio msumaji ni mimi Romar Denio ya Leo isanganiruo ni kiboko yao. Habari kamili. Vitu vingi vikiwemo misokoto ya bangi, kasha za tumbaku, chupa za pombe aina ya Riccare, simu za mikononi na vingine e, vimekamatwa na polisi katika msako uliofanyika asubuhi ya Ijumaa hii katika gereza kura ngozi. Kamishna wa polisi tarafa ngozi ametetea kutekeleza operation hiyo kwa madhumuni ya kusaka vitu vinavyoweza kuvumbisha usalama ndani mwagereza hilo na mazingira yake zowezi kama hili limefanyika lilifanyika uh, tarehe 5 Mei katika gereza hilo na kukamata vitu vya aina hiyo kituo cha afya SOS cha Bujumbura kimezindua Ijumaa hii zowezi la kuchangia damu kwa madhumuni ya kusaidia uh, kusaidia kuwapatia damu wanawake wanaojifungua na watu wakathiriwa wajali za barabarani ambao watakuwa na haja yake. Daktari mufawidhi wa kituo Hicho, Elivis Ndaisinga, hamifamisha kuwa wanawo kuchanga damu ni wale wanaotimiza umri umre ya mnyaka saba na wasio na magonjwa mengine sugu. Chaki shimili mana, mumoja mwaleo mwa damu hametetea waamuzi wake kama kukua maisha ya wengine. Mengi zaidi na jamalivya ne genda kumana. Katika shuhuri hizo za kuchangia damu Dagitari LV sindaisenga kiongozi wagituo cha Apsa cha SOS Tawi la Jiji la Bujumbura amefamisha kwamba Wameanda shuhuri hizo katika madumoni ya kusaidia wagonjwa Ususan wale walioko katika hari mahututi Ili waweze kusaidiwa kwa kupata damu Nyongoni mwa wagonjwa wanahuduria kusaidiwa kwa kiasi kikubwa Nikina mama wajawazito wanapoteza damu Nyakati ya kujifungua pamoja na laia ambao wanakumbwa na ajari zinazojitokeza jitokeza barabarani Dagitari Daisenga anaereza kwamba laia wanao haki ya kuchangia damu ni wale wanao umri wamiaka kumina saba na zaidi wasiokuwa na magonjwa mbalimbali Aida dagitari huyo anawatolea wito laia wengine kuajibika ili wawe na moyo wa mushikamano wakusaidia watu katika operesheni ya uchangia damu. Kwa upande wajake shimini mana mumoja wali uchangia damu, hamefamisha kwamba amefanya jukumu hilo kwa yari kwa lengo la gusaidia watu ambao wanaitaji damu wakiwa hospitalini. Agifamisha kwamba unapotowa damu, unasaidia kukua maisha ya mutu ambaye angeyaga dunia na jambo hilo huwa ligichukuriwa kama jambo la busara Kazi hizo za uchangia damu ziliandariwa na gitu Uwagishirikiana na gituo cha taifa Kinacho na kukusanya damu sentes Na hapo ni kwa lengo la kusherekea Siku ya kima ya manesi Inawasherekewa tale kuminambili mei kila mwaka Shukla Njamari Vyane Ngeenda Kumara Na katika habari nyingine zinazo zungumziwa huko Maineo ya gatumba na rukaramu ni kwamba la mamia ya watu wamepoteza makazi yao kufuatia maji ya mito kama vile mto Rusizi yaliyojaa katika maeneo hayo Radio Isanganiro imetuma huko maneno ya Katumba Medali niyo nkuru ah uh, medali niyo nkuru hatuweza kumpata kwa njia ya simu lakini hapa studio tuko pamoja na Omenduayo ambaye amefika huko na na kutu, uh, Um, omeri nduwe, e, Nionkuru hamefika maeneo hapo na kutuandalia tarifa ifuatayo habari iko vipi e, Omeri semu ambako umefika uh, Romwadi kama ulivyotangulewa kusema ni watu watuengi karibia karibia 12 ambao wanasema wamelala macho usiku wajana kwa mkia leo raya hao wanaokadiriwa kwenye 12 wamelala macho kwenye barabara ya kuelekea rukaramu chini ya ua la uwanja wa ndege wa kimataifa Melkior Ndadaye wanasema kuwepo pale tangu jioni ya jana na hadisasa hawajapata msada uote. wanaomba watu wenye mioyo ya kiutu kuwaletea maturubai ili kupata angalau hifadi na chakula pia chaku, chakula uh, inaonekana kwamba uh, nilipozungumza na baadhi yao wamesema kuwa uh, wamesema kuwa wana shida za kupata vio uh, lakini vile vile sehemu pa ku uh, pa kuandalia chakula uh, kama fikra walizonazo wanadai kuwa uh, wanaogopa kupatwa uh, na malazi uh, na maradhi ya usafi mdogo kwa upande wa utawala ama mashirika mengine ya kiutu hawakufanya juhudi zozote kwa ajili ya kusaidia raia hao? Ah ndio katika uh, upande wa utawala uh, nimeweza kuzungumza na umoja mmoja ambaye anajulikana kwa jina la Priscilla uh, Ngenda Kumana ambaye uh, ni mwa wa waliochaguliwa katika serikali za mtaa anaeleza kuwa utawala uliamua kujizima nyumba uh, na viwanja ambazo uh, bado havijavamiwa na maji uh, ilikuweza kusaidia watu hao kupata nafasi angalau pakulala na anaeleza kuwa kila familia uh, ilipewa uh, mita mbili kwa mbili uh, za kiwanja ili waweze e, kuwa wanaishi hapo lakini hakukuzingatiwa idadi za wata mbao wanaunda familia kusu misada ya kibini kama vile chakura na vinginevyo kama vile e, nguo za kujifunika na nini hakuna shirika lolote kama vile shirika na Musaraba Mwekundu au mashirika mengine yanayo hudumia katika majanga yanatua huduma katika majanga hakuna watu ambao wamejitokeza kuwasaidia kweli tulipofika pale hatukuona shirika lolote la kiutu uh, ila walikuwa wanatolea wito watu wenye mnyo safi wenye mnyo ya kiutu uh, kuafikiria lakini pia uh, kuja kuwasaidia. Shukran omen. Na mtana tukilindea na tarifa hii ni kwamba kama nivokuwa nimekuambia uh, huko gatumba, mainewa untofauti kama vile kajaga, chinjinye ya kwanza na ya pili, huko Rukaramo. Watu wameelemewa wame na maji ya mvuwa zinazo nyesha Lakini pia kusababisha mafuliku katika eh, katika mito tofauti kama vile mto rusizi Na na ni kwamba maeneo mengi ya mejawa na maji Lakini pia maerufu ya watu wameachwa bila makazi Na tukiendelea na tarifa ya habari tutoke jijini bujumbura Tuyendelea na huko mkowani ngozi ambapo kiongozi wa idara ya mazingira kilimo na ufugaji mkoa humo anataka raia kuivadhi mavuno katika haraz hizo zojengwa hapa na pale kwenye vijiji bada ya kushuhudiwa wengi wakiafujia nyumbani kwao Emile Kubwa na amesema wakati kuna shuhudia kushuka bei ya vyakula muhimu ambapo bei kilo ya maharagwe imetoka kwa 1800 eh, eh, hadi 1001 Buwana kubwimana anatetea hali kuwa ishara ya mavuno bora huku wakivataka wakulima kujiepusha na matumizi mabaya. Punde tunayendelea na tarifa yetu. Na pesa zaidi bilioni elfu moja kutoka kodi na ushuluz ta katika mwaka wa fedha elfu mbili shina mbili moja kulekea Waziri wa Feather amitangaza hayo ijumaa hii ambapo yuko bunge ni kuwasirisha muswada wa sheria ya bajieti kusu makadiliwe mapato na matumizi ya Feather kwa mwaka 1221 kuilekeja 1222. Punde tunatazama habari za kima taifa. Habari za kima taifa. Katika habari za kimataifa, Mahakama ya Juu nchini Kenya imeamua kwamba mageuzi ya kikatiba yanayo yanayopigwa debe na Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi mkuu wa upinzani Raila Odinga kwa jina la BBI ni kinyume na sheria na kwamba raisi huyo anaweza kufunguliwa kesi kwa kuanzisha mchakato huo Kulingana na shirika la habari la Ujerumani DW kwenye wamuzi wake wa jana jioni, mahakama hiyo ilisema kwamba rasimu ya sheria ya mabadiliko ya kikatiba ni hatua binafsi ya Raisi Uhuru ili hali sheria haimpi uwezo wa kuanzisha mabadiliko yoyote ya kikatiba kupitia uhamasishaji wa, wa uma. mpango huo unapendekeza kuondoa mfumo wa mashahidi wa uchaguzi kuchukua kila kitu jambo ambalo Raisi Uhuru anasema limechochhea migogoro ya bada ya uchaguzi kufuatia hatua ya mahakamaku kuu mwanasheria mkuu Stefan Kihara Kariuki Amekata, amekata rufa thidi ya uamzi huo na israeli imeendelea na mashambulizi ya anga thidi ya ukanda wa gaza hivi leo huku ikisema badu haijatuma wanajeshi wake wa arithini kwenye vita hivyo vivjo anza jumatatu kulingana pia na shirika la habayla ujerumani DW wanamgambo wa Hamas nao wameendelea kurusha makombora yao kulekea israeli na na kuilekea israeli hukum zozo huo ukiwa umesababisha zaidi ya vifo vya miyamoja kwa upande wa palestina Makumbora ya liyorushwa jana usiku na uh, Hamas ya hadi kalibu na uwanja wandege wa Ben Gurion Uliopo Tel Aviv na pia kwenye miji ya pwani ya Ashdod na Ashkelon jioni ya jana jeshi la israeli ripoti pia kurushwa kwa makongole ya upande wa libanoni ingawa li lisema hakuwa madhara yoyote ndani ya israeli kwenyewe makabiliano ya mita baina ya mayahudi na wa alabu ya meripotiwa tulejele hile tarifa kutoka mbungeni kwa mba pesa zaidi ya bilioni elfu moja kutoka kodi na ushuru zita katika mwaka wa fedha elfu mbili moja Kuhilekeja 1222, waziri wa Feather amitangaza hayo ijumaa hii ambapo yuko bungeni kuwasirisha msuwada wa shiria ya bagjeti kusumakadirio ya mapato na matumizi ya Feather kwa mwaka huo wa Feather. Tumusikilize, anatafusia kwa ruwa kiswa ina mzetu, Jamalivya Nengenda Kumara. Mburuko peishi lungana na miririni, digi humbi nijana na mruungiche na, Bilioni, moja, na milioni, tanu, sarafu za Brundi, dizo fedal takazo kusanya inshindi kote kupitia muchakato wakuripa kodi na ushuru. Katika matumizi ya budgeti ya serikali, muakarufumbili ishirinamoa moja kurekea muakarufumbili pesa takazo tokea ugani ni kauzamini, wawaisani zinafikia wango cha bilioni 133 na 3 na milioni mia sarafu za burundi katika pesa hizo mishara ya wafanya kazi wa selekari ya harimu kitita cha bilioni miaine kisini na kisa na milioni mia pesa za burundi pesa zitakazo tumiwa katika sekta ya, ya kutekireza miradi ya maendelewe endelevu za fikia bilioni mia sita kuminamoja na milioni miaine na pesa hizi nyingi tunazitegeme ya kwa waisani wanao support serikali ya Burundi. Tuna matumaini tele kwamba uchumi wa serikali utaongezeka hadi kufikia Asilimia tatu mkato sita katika bajeti ya mwaka huu Bei za abida mbali mbali zita shurugiwa ongezeko kufikia asilimia sita wakati ambapo tafnini ya kutoza kodi na ushuru itafikia asilimia kuminatano mkato saba Na haya ya wakati ambapo molipuko wa virusi za ja corona vinafzo angamiza ulimuengu kwa sasa utaregeza kamba Lasizyo hatuna matumaini tele ya kutakeleza mikakati hiyo kwa fanisi mlipuko huyo wa virusi za covid19 ulizorotesha uchumi wa kimataifa kufikia 4% mkato kwa kani bice 9% kwa sauti hiyo ya waziri wa fedha hatuna cha ziada kwa mchana wa leo usikose kuungana nasi katika taarifa zetu za baadaye lakini vipindi vingine vya radio isanganilo vinaendelea hapa studio ulikuwa na mimi Lomardio ya bivuze